Сара, світло і тінь. Якось мені не по собі, зітхнула Сара, коли Аліція мужньо, хоча й ледь тремтячим голосом закінчила свою розповідь про відвідини Фредерика. Сарин погляд зупинився на бамбукових ролетах, які Аліція любила опускати, коли на душів наї було незатишно. Так наче відгороджувалася цим від усього світу. Нині ролети теж були низько опущені, наче прапор на знак поразки. «Власне, я не знаю, що сказати», – додала вона, помовчавши, і за цю щирість Аліція була Сарі вдячна. «Розкажи, що в тебе», – мовила вона, порушивши дратівливу тишу і навіть – Підморгнула подрузі. Два місяці каторжної роботи, і нігті хоч викинь. Сара простягнула свої засмаглі темні долоні. А вони були в мене такі гарні. Зітхнула вона тоном дурненької дорці, так само, як вона закліпала віями. Дівчата засміялися. Ото вже буде, що Дорця повернеться з Карибів, – здригнулася Аліція, згадавши однокласницю. Ах, які в мене були чудові канікули, а на пляжі всі мене зачіпали. Боже, це такий кошмар! Вас не чіпають, то ви не знаєте, як це жахливо. Сара перевтілилася в Дорцю без найменших зусиль. На додачу, її міміка й жести були такі самі, як у тієї. «Господи, невже ми так її не любимо?» – Аліція недовірливо похитала головою. Наче ця зневага була чимсь страшенно ганебним. «А за що її любити? За те, що вона вічно хизується власною тупістю?» «Треба в Бориса запитати, за що вона йому подобається». Здається, він геть здурів, від неї цілі канікули працював, копаючи якісь рівчаки, щоб купити собі прикид, як у молодого Цуговського. Цуговського? Сара не вірила власним вухам. Так, Бодорце шаленіє від братів це. Борис навіть вивчив кілька їхніх пісень на пам'ять. Борис? Сара? Раптом перелякано глянула на Аліцію. «Ти переконана, що саме Борис?» «Ні, не знаю. Може, я щось переплутала». Аліція зніяковіла, усвідомивши, що під кінець навчального року Сара чомусь дуже часто згадувала про Бориса і його ім'я вигулькнуло в розмовах частіше, ніж будь-яке інше. Можна сказати, що аж занадто часто». Мабуть, я помиляюся, Аліція підшуковувала відповідні слова Здається, Моніка мала на увазі кшися Зрештою, вона завжди говорить забагато А потім виявляється, що все це дурня Ти помітила, що вона цим нагадує нашу вчительку фізкультури? Але Сара заглибилась у власні думки і лише, обміркувавши щось, глянула на Аліцію, посміхаючись, як завжди. «У будь-якому разі мене не цікавить ця бліда подоба Цуговського», – пирхнула вона. «Навіть якби Борис перетворився на двох братів одночасно, мені байдужісінько». Аліція потупилася, бо в сариних словах не було притаманної подрузі щирості. І раптом між нею і Сарою – Запала мовчанка, дуже схожа на ті, у яких тонули колись батьки Аліції Підніми цю рулету, бо сидимо тут, як у шахті Аліція простягла руку до мотузка і дозволила при західному сонцю розлити на стіні теплу пляму Була би класна фотка, посміхнися Долоні Аліції вже фоткали обличчя подруги Частина Сари на сонці, частина в тіні. Вона вдала, що наводить об'єктив. «Клац!» – мовила вже голосніше. Але Сара навіть не спробувала звично позувати до вдаваної фотографії. І Аліція із жахом подумала, що подруга зараз має такий вигляд, наче впала у викопаний Борису Мрівчак. Вона вже зрозуміла, що її плани зійшли на нівець, що про власні канікули вона й словом не прохопиться, а ім'я Роберта навіть не наважиться вимовити Немає на те ради Бувають такі моменти, коли власне щастя аж проситься, щоб комусь у ньому звіритись Проте радість від того, що вона хотіла поділитися із Сарою своїми переживаннями Згасла. Зрештою, я могла хоча б натякнути про нього, думала Аліція. Але ж неможливо натякнути так, щоб не посміхнутися, щоб голос не затремтів, очі не засяяли. І як почуватиметься Сара, яку я щойно позбавила ілюзій, а відразу по тому приголомшує її власною радістю? Ні. Вирішила вона, Робертові доведеться почекати, перш ніж він перетвориться на неодмінну тему пообідніх розмов Спершу фрицик, потім Борис, решта не має значення А як там у крушені? Роберт був? Сара спробувала придушити гіркоту, яка щойно зринула в її серці Класний у тебе браслет! Дідусь із бабусею подарували, — відповіла Аліція, втупившись у крісло. Так собі, дурнечко. А Роберта не було, теж працював, — додала вона, дивлячись, як Сара змагається зі шнурівками своїх тенісок. Забіжу днів через два, Я й досі працюю і скажу чесно, мене вже від помідорів нудить. Та що там? — знизала вона плечима. «Однаково не зрозумієш, бо доля тобі в руку дає браслети, а не помідори, щоб їх важити». І вже у дверях Сара знову зупинилась. «Геть забула, уявляєш, із ким на нашій вулиці прогулюється Костик Бонк?» «То він більше не у в'язниці?» Аліцію здивувала докладна біографія Бонка, яка зростала разом із ними. «Ще не у в'язниці?» Простувала Сара Поки що він ходить З тією класною дикторкою Яка розповідає про погоду Дивлюся на них З балкона і думаю Що коли б вона знала Яку штуку втнув костик панові малині Ти ж казала, що він йолоб Обурилась Аліція Мій батько сказав Що зараз підвищений попит На ідіотів І в Бонка є всі шанси Побачиш його невдовзі по телеку покажуть. І тоді малина виставить на аукціоні раковину, до якої Бонк йому нацюняв. І за ці гроші зробить собі нову ванну та ще й із джакузі. Сара легко збігала униз, долаючи по кілька сходинок відразу. Аліція залишилась сама з костиком Бонком і раковиною пана малини. Проте дівчина піддалася фантазії і вирушила на пошуки Роберта. Досить було міцно заплющити очі, щоб підгледіти його хлоп'ячу самотність. І вирішила, що краще залишитися із цією уявною картиною, яка переважила всі прикрі моменти цього дня. Місце для ящерки Якщо ти взеплий сла, то скажи Патликові, що я зовсім не схозий на молду свинятю, а на тебе. Фредерик сердито розмахував зубною щіткою і ледь не плакав. Ну, звичайно, ти ніяка не свиняча морда. Аліція міцно обняла братика. Привіт, Патрику, посміхнулася вона до набурмосеного сусіди ящірки. Що там таке із цією свинячою мордою? Коли він мені наказав бути арабським конем, а я не хочу бути арабським. А ким ти хочеш бути? Конем, але звичайним, і щоб він не смів мені розчисувати цією щіткою гриву. Треба доглядати свого коня, затявся Фрицик. Я його тільки по поцесу. Це болить менше, ніж уколи. Аліція швиденько витягла з торбинки протиконфліктний набір і простягнула малюкам два однакові автомобільчики. І здивувалася, що раптом перестала існувати для щойно посварених сусідів, які зараз дружно прокладали на своїх ковдручках дорогу із перешкодами, котрі сумлінно долали, вдаючи гуркіт двигунів. Лише тоді... Коли Фредерикова машинка застрягла в пружинах матраца, малий згадав про сестру. «Візьми мене на прогулянку», – попрохав він, – «на сплавзні повітря». «Тут теж справжні», – серйозно запевнила його Аліція і роззирнулася палатою. Фрицик і Патрик без сумніву були тут найздоровішими дітлахами. Двійко трохи старших хлопчиків спали або лежали міцно, заплющивши очі. Вони були блідіші за свої подушки й зовсім не ворушились. В Аліції серце стиснулось від жалю. «Почекай мене тут», – озвалась дівчина, ніби вони зараз перебували у своєму улюбленому торговельному центрі, а не в лікарні. «Побачимо, що можна зробити». Дівчина тихенько постукала до сестринської, Занадто тихо. Лікарня лякала її, як завжди буває, з місцем повним лихих таємниць. Картаючи себе за несміливість, Аліція відчинила двері. Молоденька медсестра, помітно втомлена, щиро посміхнулась до неї. «Ну, звичайно, пані, ви можете взяти його на прогулянку!» – відразу погодилась вона. «Не треба звертатись до мене, пані!» Аліція перелякала, що її переплутали із фрициковою мамою. – Ми так усім завжди, – кажемо, – медсестричка продовжувала широко посміхатись. – Зараз мамочки бувають такі молоді, що можна ляпнути щось не те. Аліція повільно провела ящірку біло-бежевими коридорами, думаючи, що це навіть приємно, коли тобі, наче дорослі, кажуть пані тепер і вона викликає повагу. Знайшла затінок під великою старою липою і розстелила на траві свого кольорового светра. Місце для ящірки. І жартома вклонилася братові на чаюному принцові. От-от, Фредерик голосно зітхнув. Про таке повітря я просив і вдячно глянув на сестру. Аліція намагалася не дивитись на його худенькі рученята і не бачити запалих очей Рум'янці, які були на ящірчених щічках, ще кілька місяців тому кудись зникли І худеньке личко виглядало сумним і бліденьким «Розкажи мені, як ми разом поїдемо на село?» «Поїдемо потягом, у купе сидітимеш біля вікна» – Але не в спеціальному кріслі? – Звичайно, ні. Сидітимеш як усі, покладеш ногу на ногу і чекатимемо на кондуктора. – А він великий? – Хто? – А, кондуктор. Так, а вже ж великий і в нього синій кашкет. А який він? – Гм. Аліція на силу пригадувала деталі і нарешті зосередилась на козирку. «У мене теж є такий із козирком». «Може, я стану кондуктолом?» – задумався малюк. Знаєш со», – сказав він раптом. «Як не помру, то буду». Вітер затріпотів волоссям Аліції, і воно впало їй на обличчя. Дівчина була вдячна вітрові. «Тоді я тобі скажу, що ти неодмінно будеш кондуктором». Аліція стягувала волосся гумкою і силкувалася говорити звичайним голосом. І щоб ти знав, додала вона переконано, у лікарні люди не помирають, а лікуються. А Патрик каже, що вмирають, коли помер тобіас із насої палати, то всі плакали. Я тес, похвалився він, але найбільше його сестра. Вона так голосно плакала, що Зося сказала їй «Ій ти геть!» «Яка Зося?» «Медсестра». «Медсестра? Тоді ти повинен казати пані Зося!» Аліція нахмурилась. «Але я її люблю!» – присоромлено зізнався Фредерик і продемонстрував у посмішці молочні зуби. Аліція скуйовдила братову чуприну. «А своєму Патрикові скажи, що всі колись помруть. Ми поки що не можемо, бо повинні поїхати на село. Там на тебе чекає панна Фризуня. Крім того, ти повинен стати кондуктором», – нагадала вона малому. «Так», – підтвердив він, уже заспокоївшись, проте цього дня жодного разу так і не всміхнувся до Аліції. Додому її відвозив тато. Він щодня провідував Фредерика і прекрасно давав собі раду з його чим раз складнішими запитаннями. Йому гарно вдавалось розсмішити малого і жартувати з ним. – У мене так не виходить, – поскаржилась Аліція татові, мало не плачучи. – Я весь час боюся, що ящерка запитає мене про свою хворобу, я нині сама ледь не вмерла, коли він почав говорити про смерть. Тато довго мовчав, лише міцніше затиснув руки на кермі й утупився порожнім поглядом удалечінь на потік автомобілів, які тонули в серпневих сутінках. «Сонечко, тобі лише здається, що я даю собі раду!» – неголосно кинув він. Насправді... Я страшенний боягуз і геть не вмію розмовляти з малим. Я швидше від нього втікаю, клею дурня, мов старий блазень, а коли відчуваю, що він мене от-от викриє, швиденько забираюся звідти. Отак. Почувши, що Аліція повернулася, мама на відірвалась від комп'ютера. Угадай, яка сторінка? запитала вона доньку. Ого, мабуть, нині тобі гарно писалося. Аліція легенько обняла маму. П'ятдесят шоста? Уяви собі, 65. п'ята. З'їж щонебудь, я купила курку, її досить на кілька хвилин покласти до духовки. І мама рушила в черговий бій, за наступну сторінку, щоб залишити на ній біографію, сповнену болю і любові, страху і мужності. Зовсім як у житті. Курка виглядала жахливо, а її задерті мертві ніжки вбили в Аліції ту крихту апетиту, яку вона спромоглась в собі знайти. Дівчина витягла з холодильника солодкий сирок і подалася з ним до свого комп'ютера. Листи до себе Відтоді, як я перестала ненавидіти мій літа, То помітила, що ми навіть трохи схожі одна на одну Зовні суворі, а всередині м'які, як недоварені яйця Ніби цинічні, яке гарне слово Проте насправді перебуваємо глибоко в собі Щоб ніхто нас не скривдив Тепер, коли я ящерка захворів я бачу, це ще чіткіше. І мені навіть трохи прикро, що ані мама, ані тато не розуміють мене так добре, як Клаудія. Навіть браслет помітила тільки вона. Ну, і ще Сара. Але Сара завжди зауважує, коли я одягаю щось нове. Іноді мені навіть здається, що вона мені трохи заздрить. Але коли я позичаю їй якісь речі, вона ніяковіє через ту свою заздрість. Власне, нині я збиралась писати не про мій сліта і не про Сару, а про своїх батьків. Тато нарешті цілком щиро зізнався в тому, що він боягуз, І коли я замислилася над його словами, то зрозуміла, що він має рацію. У нього є причини боятися. Він із фрициком не розмовляє, зате старається його будь-що розсмішити. Ніби він не тато, а клоун з Макдональдса, який веселить дітей на дні народження. Ото й усе. А мама? Здається, вона ще більша боягузка, бо чому не розмовляє зі мною про ящірку, коли я повертаюся? Лише часом кине якесь слово або втішає мене, не мов би я повернулася із Фредерикового похорону, а не з відвідин брата. Так не чесно. Щоправда, питання Фрицика для мене болючі, але я намагаюся над кожним замислитися і не плетую йому якихось брехунь, сподіваючись, що малий переключиться. Бо він не переключиться, доки буде в лікарні. Нині я це зрозуміла. У лікарні свої закони і свої теми призначені лише для тих, хто там перебуває. Мені здається, що коли всі здорові полишають нарешті палати й коридори, хворі починають між собою розмовляти і краще розуміють одне одного. Мій сліта, здається, теж так думає, бо коли ми недавно виходили від фрицика, вона сказала йому й Патрикові. Ну, ковбої, тепер можете дуріти, але завтра вранці, коли я прийду, обоє мусите стояти струнко, бо коли я з вами, я тут командир. А Аліція не командує? – допитувався Фрицик. Вона – мій заступник, – відрізала мій літа, і ми помарширували геть із палати. Проблема з розміром ХС не вгадаєш, хто купував у мене нині боби? Сара не приховувала емоцій і так енергійно струшувала гривкою, що нагадала Аліції Фредерика, бо малий теж так поводився, коли дивився Шрека. Теж струшував чубчиком, а репліки осла шепеляво цитував на пам'ять? Це був міхал Вишневський. Холодно. Нетерпеливилася Сара. «Їх троє в повному складі», – підвищила ставку Аліція. «Холодно! Їх троє з Додою», – вигукнула Аліція, але Сарі було не до жартів. «Не клей, дурня, я тобі скажу, хто, бо вже не витримую. Дурненька дорця, made in England, how do you do власною персоною?» Аліція аж рота роззявила від подиву. І не роззявляйся так широко, бо виглядаєш, як костек бонк біля дошки, мстиво додала Сара, розсілась на дивані, мов кінозірка перед інтерв'ю. Звідки ти знаєш, як виглядав костек бонк біля дошки? Аліцією завжди вражали деталі, які стосувались Бонка, але нині Сара була особливо нетерплячою. – Бо в мене розвинена фантазія, – відрізала Сара. – Ну, запитай мене нарешті про Дорцю, – зажадала вона. – Запитую, невже це правда, що дурненька Дорця купувала в тебе нині боби? – Уяви собі, аж два кілограми але попередила, що вона їх навіть не торкнеться. І тобі відомо, що це правда. Щиро кажучи, до її зовнішності боби геть не пасують. Вже радше листок салату чи ананас, може помаранче, навіть яблуко – це занадто банально. В Аліції зіпсувався настрій. Не те, що я. Усі канікули на бабусиному горошкові – і якось він моїй сумнівній красі не зашкодив. Я тобі ще найважливішого не розповіла, нетерпеливилась Сара. Дорця бобів не торкнеться, бо вона в тій своїй Англії забула, що людина час від часу повинна їсти. Як це забула? Іноді Аліція теж воліла забути про мамині Морожені на але хіба, що на день чи два? Але ж не назавжди. Слухай, я в житті не бачила такої худої людини. Але ж ще більше схуднути Дорця не могла, бо більше вже неможливо. А Ліції здалося, що вона впіймала подругу на брехні. Мені теж так здавалося, та коли я її побачила, то зрозуміла, що Дорця відшукала в себе нікому непомітні поклади жиру. Мусила щось там знайти, бо як інакше пояснити те, що зараз її взагалі за швабри не видно. Знаєш, Сара похмурніла, коли вона стояла, отак от стояла із цим кульком бобів, то мені навіть хотілося їй занести його додому Я могла б в одній руці нести боби, а в іншій нашу дорцю Ще невідомо, що важило би більше Але мені не можна залишати робоче місце Тож я могла тільки стояти і дивитися, як дорця йде геть на своїх тонесеньких ніжках Жах! Аліції перехотілося скепкувати. Ну, скажи, чому канікули наостанок приносять самі проблеми? Я, щоправда, не люблю Дорцю, але краще вже сміятися з її дурості, аніж із хвороби. «Бідний Борис!» – нещиро зітхнула Сара. вирядиться Аля Цуговський заради колишньої Дорці, а ця нова навіть не матиме сили ним захоплюватися». Якщо все це про Бориса – і Дороту, правда, то ми принаймні зможемо переконатися, чи можна на нього покластись в скруті». «Щось ти перегнула!» – Сара докірливо глянула на Аліцію. «Ти про неї говориш, наче вона стала жертвою якогось нещастя, а не власної дурості». «По твоєму, анорексія – це не нещастя?» – Аліція була вражена Сараними словами. Якби я захворіла, ти теж уважала б, що я страждаю заслужено Ти, це геть інша справа, буркнула Сара, проте вже менш упевнено. Дівчата марно силкували змінити тему Розмова наклеїлася і рвалась на безмістовні клапті Котрі ніяк не вдавалось пошивати докупи То я побігла Сара неохоче покинула диван. «Моя робота продавчині закінчується, то й добре», – докинула вона. «Мені нарешті перестануть снитися гнилі брокколі й вишні, довкола яких літає рій ос». Аліції не хотілося опинитись віч -навіч із проблемою дорці. З маминої кімнати не долинало ритмічне клацання по клавіатурі, і Аліція прочинила двері. Працюєш? Навіщось запитала вона, бо мамині очі за тостими скальцями окулярів глянули на доньку майже непритомно. Добре, що ти прийшла. Мама пошукала роздруковані сторінки і спробувала на швидку скласти їх стосиком. Я саме писала про те, як Астрид ставилась до дітей. Послухаєш цей уривок. Це лише дві сторінки. Аліція сіла у фотелі. У ньому завжди почувалася безпечною, мов у тихій пристані. Мама сиділа до неї спиною і не могла побачити, як на обличчі доньки вимальовується знеохочення. неохочення. Молодійним голосом вона читала давно знайомий Аліції монолог. Зараз посипляться складні і незрозумілі фрази. Речення нафаршировані важкою артилерією наукових визначень, а мамин голос підкреслюватиме частини тексту, які, на її думку, вдались найкраще. Аліція була їй не потрібна. На місці доньки так само могло б сидіти немовля. Мамі було достатньо чути саму себе. Аліція заплющила очі й удавала, що уважно слухає останній абзац. Як завжди, вона майже нічого не зрозуміла. Та коли мама кинула на неї питальний погляд, дівчина схвально покивала головою. І як? Як завжди, влучно, переконливо. Справді, мама підняла до гори брови. Це ж ти, фахівець у всьому, що стосується Астрід Лінгрен, тихенько нагадала Аліція. А вже ж, справді. Мама знову схилилась над нотатками. «Перекуси щось, Аліція!» – проказала вона в бік порожнього крісла. «Я купила нині дуже смачні запіканки. Досить поставити на кілька хвилин у духовку». Пальма. Серпень згасав у червоному листі дикого винограду, який учепився в старий теньк лікарняних мурів. Віднедавна Аліція тепло одягала Фредерика і садовила його під розлогою липою на коцику, який приносила з дому. – Але без мене ти до кул сини не поїдеш? – допитувався малий, пильно вдивляючись у сестру. – По-перше, треба казати до крушини, – терпляче повторювала Аліція. – А по-друге, без тебе я взагалі нікуди не поїду. – А по третє, Серйозно глянув на неї Фредерик По-третє, я дуже тебе люблю Малий не повірив, похитав заперечно головою, наче перед ним стояла тарілка з ненависною вівсянкою Тоді чому ти мене звідси не забелесь? Патрик весь час пердить під ковдрою, і я його більше не люблю Треба казати, пукає Аліція ледве втрималася, щоб не посміхнутись. У нього завтра репарація. Фредерик гордо глянув на сестру, і Кароль вирізав йому пухлину. Операція Ящіко, а хто такий Кароль? Аліції стало прикро, що братики в світ зробився для неї зовсім незрозумілим. А може, він її просто лякав? Кароль такий лисий. І вирізає пухлини Фредерик намагався знизу добратись до середини новенької моделі Ауді Яку Аліція витягла зі свого бездонного рюкзака Патрик каже, що в нього є такі спеціальні нозицьки Я їх не бачив Бачив тільки, що в отут купа волосся А на голові зодної волосинки Фредерик проїхався автомобільчиком по своїх запалих грудях. «А відколи це ти з лікарем на ти?» – поцікавилась Аліція. «Відтоді, як він мене підключив до струму, у мене тоді було багато різних дротиків, і я був в телевізорі. А ти до мене навіть не плисла, – пожалісся малий. Я ж не знала, що ти в телевізорі, інакше...» Я б неодмінно прийшла. А ти бачила, як мама плакала? Ні, що ти? обурилась Аліція. Твоя мама ніколи не плаче, хіба що її хтось образить. Усі плачуть, якщо їх образити. Я знаю, таємниче прошепотів Фредерик. Вона образилась на Кароля, бо він їй щось стихо говорив, і я не цуф сього. Напевне, вона образилась, бо не чула, що він говорив. Треба говорити, тітко, і не перекручувати слова, правда? Гордо продемонстрував свої знання Фредерик. Ну, то й не дивно, що мама плакала. Якби я до тебе весь час шепотіла, ти б теж рознервувався. З цей як? Зрозумівши, що зламати машинку не вдасться, Фрицик дав їй спокій. «Хто тут проти мене?» Міс Літа стояла в бойовій позі, показуючи стиснений кулак. «Я! Я!» – зраділо вигукнув Фредерик. «Ти її принесла?» Він примружився і уважно дивився на Клаудію. «Звичайно!» – пирхнула вона. «Так, не би, їй щодня доводилось приносити Фредерикові горщики із квітами». Клаудія обережно витягнула з торбини рослинку і поставила перед синочком. «Він хоче сам її поливати», – пояснила Міслі та «Мені не довіряє, та й слушно. Я б уже давно цю бадилину перетворила на сухий букет, якби випадково не вилила в горщик мінералку». «Це наша пальма», – зраділа Аліція. Вони посадили її разом із Фредериком, тобто просто запхнули в землю фінікову кісточку. Горщик стояв на підвіконні в кімнаті ящерки, і Аліція була переконана, що пальма давно приєдналась до решти занихайних малим садівницьких експериментів. Але рослинка мужньо пробила скрізь землю і потягнулася до гори. У фрицика просто пунктик якийсь на цій вашій пальмі. Клаудія засміялась. «Спасибі, що ви мені не виростили кактуса, вагою десь під тонну!» Поверталися у трьох. Скромну процесію очолював Фредерик із пальмою в руках. Говорив до неї щось лагідне і незрозуміле. Аліція й Клаудія вловили лише одну фразу. Коли малий переконував рослинку, що в лікарні – Можна витримати. «І тобі зовсім не обов'язково любити Патрика», – пояснював він зеленим листочком. «Я його нині теж не люблю. Завтра будемо його любити, добре?» Аліції не хотілося висідати з автомобільчика Клаудії. Виходячи, вона явно зволікала, повільно закривала рюкзак. «Ти так тягнеш, ніби хочеш поговорити». Буркнула міс літа. Було б непогано, наважилась Аліція. То чого вийшла? Застрибуй. Я знаю таке місце, де можна їсти руками. Що скажеш? Супер, за умови, що це не заморожені напівфабрикати. Ой, якщо я на цьому розуміюся, то для напівфабрикатів потрібна бензопила, а не руки. Засміялась Клаудія спритно, прилаштовуючись, у вервишці машин. У Забігайлівці пахло східними прянощами. Відвідувачі справді брали шматки м'яса пальцями і їли, поливаючи тайським соусом. Яку у дитсадочку», – засміялась Аліція, роздивляючись за вільним столиком. Знайшла його біля вікна, подалі від тибетської музики галасливого офіціанта. Може, це не мудро питати за їжею про те, чому хтось не їсть, тобто про анорексію, почала Аліція. Питання ніколи не бувають дурними. Клаудія скинула бусоніжки і мостилась на стільці. Чекала. Саме це подобалося в ній Аліції найдужче. Міс літа вміла слухати, якщо її прохали. Не квапила і не розпитувала. Поводилась так, ніби слухати їй було так само приємно, як і говорити. У цьому навіть тато не міг із нею зрівнятись, бо будь-яку спробу поговорити він сприймав надто драматично. Так от, Сара, ти знаєш яка? Знаю, це задирака. Ага, то вона нині бачила нашу однокласницю Дорцю і каже, що ледве її впізнала. Настільки Дорця схудла. Зрештою, із нею вже минулого року можна було поговорити хіба що про дієти й калорії. А тепер вона повернулася з Англії і, здається, не має одежини такого розміру, який би з неї не спадав. І якщо це правда, то в неї може бути анорексія. Аліція перевела подих, як після нелюдських зусиль, а Клаудія продовжувала мовчати – Уважно дивлячись на дівчину «А ти цієї дорці не любиш, га?» «Взагалі-то я за нею не гину, але нічого поганого вона мені не зробила Я не знаю, як поводитись, коли ми зустрінемося в школі» «У мене теж була така однокласниця» місліта літа примружила очі, наче сілкуючись відтворити її вигляд у пам'яті «Весь клас називав її тичкою» Просто, задля сміху. І навіть, коли вона лежала, така геть пласка, як дошка, що її навіть не було помітно під лікарняною ковдрою, ми й далі продовжували своє. І вона дуже схудла? Більше не буває, вона просто померла. І знаєш, мабуть, вона померла ще й тому, що її подружкою була я, а не ти. «Чому?» – не зрозуміла Аліція. Бо так, Клаудія зітхнула. Жодна з дівчат у нашому класі не подумала, як із нею поводитись. Тичка та й годі. У ті часи ніхто гадки не мав, що існує така хвороба. Про голодування шахтарів, звісно, усі чули, але про недугу – нічогісінько. Клаудія не намагалась давати розкаяння. Проте Аліція відчувала, що їй важко про це згадувати. «Та, звісно!» – заступилась вона за Клаудію. «Звідки ти могла знати?» «Бачиш, про якісь речі можна не знати, але треба мати інтуїцію». «Чи то пак? Чуйку, як у вас кажуть. Я не знаю, що тобі порадити, але дізнаюся, добре?» «Дякую!» – зітхнула Аліція. Ніби позбулася принаймні половини нестерпного тягаря. Офіціант поставив перед ними дві миски. Страви пахли так, що Аліція машинально почала шукати виделку і ніж. «Виделка нема і ніж нема», – верескливим сопрано пояснив офіціант. «Він говорить, як ящерка», – засміялася Аліція, і темні очі Клаудії на мить проясніли. Анорексія й фальшивий Цуговський Фредерик меншав і кожним днем І чим раз неохочіше виходив за ліцією на справжнє повітря Сидів під липою млявий Наче відвідини рідних і чергові машинки до колекції Ані трохи його не тішили А Патрик скоро вже піде додому Заздро, прошепотів він недавно він був у лікарні довше, ніж ти, але, мабуть, це добре. Аліція посміхнулася братові. Він тебе більше не щепатиме і не пукатиме. Краще вже б пукав і був тут, зітхав Фредерик. Я не хочу засинати сам, додав він ледь присоромлено. Ти ж не сам, до тебе купа людей приходить, нагадала йому Аліція. «Усі навипередки тебе провідують». «Твоя мама – ні», – дорікнув малий. «Моя мама щодня про тебе питає. Дивися, що вона тобі передала». Аліція понишпирила в рюкзаку і витягла чудову розмальовку. «Ось, зі Швеції. Тоді я нічого тут не зрозумію», – розсердився фрицик. «Тут треба малювати, а не читати». Усміхнулася Аліція у відповідь на його впертість «А на малюноцьках якісь могили є?» Фредерик змінив гнів на ласку і зазирнув до книжечки «Що?» Аліція аж заціпеніла «Могили є тут? Я хочу побачити справжню могилу» «Дай спокій, ящерко, що ти вигадуєш?» Рознервувалась Аліція «Звідки в тебе такі ідеї?» На малюночках село, куди ми з тобою поїдемо. Дивись, вона занадто швидко гортала сторінки. Будиночок, стайня й корівка. Саме так виглядає панна Фрезуня. А ось і бабуся з дідусем. Посміхаються до тебе і курочки. Фредерик серйозно роздивлявся малюнки. А Бог має бороду. Бо Патрик казав, що в нього така борода, як у його тата. А Патриків тато не виглядає на це з неба, а як із кав'ярні, бо він був у такій білій сороці і в краватці. А в Бога є краватка? Гадаю, що є. У нього все є. Прошепотіла Аліція і швиденько закрила книжечку. Тепер вона ділила свій час виключно між школою і малим. Сара... Навіть спробувала їй дорікнути Подивися на себе, який у тебе вигляд, говорила вона Ще трохи і Дорця поруч із тобою здаватиметься товстухою Останні слова вона говорила пошипко Навколо Дороти, яка повернулася з Англії, збиралась прозора тиша Усі дивились на неї, але ніхто нічого не казав І Дорота поринала в цю тишу навіть охоче Наче їй це подобалося. Першого ж дня в школі вона вшилася з урочистої лінійки, заявивши, що директорські промови щороку однакові, і вона вже вивчила їх на пам'ять. Директор і справді не сказав нічого нового, але прикольно було дивитись, як він шукає свої пожовклі аркушики, на яких він кілька років тому занотовував важливі речі в житті гімназиста. На жаль, він їх знайшов і всі розчаровано зітхнули. Якби довелось імпровізувати, ото от був би клас. Кажуть, що колись після канікул він загубив свою шпору і з усіма попрощався замість привітати з початком навчального року. У кожному разі Дорця подбала, аби стати людиною дня. Спершу продемонструвала свої фізичні параметри, а потім розтанула, мов і мла, маючи можливість однокласникам досхочу обговорювати її вигляд. Але справжня суперечка навколо дорці виникла лише за кілька днів. Борис, який косив під Суговського з піратського диска, сидів біля вікна, схрестивши руки і мовчав. «Замість пліткувати про те, що сталося, краще давайте подумаємо, як з нею поговорити про це», – запропонувала Аліція. Вона почувалась жахливо в ролі матері Терези, але пообіцяла Клаудії, що скористається всіма її порадами. «Зроби це заради мого всякого такого сумління», – попрохала вона Аліцію кілька днів тому – ділячись із нею здобутою інформацією. Аліція захоплено слухала Клаудію. Чим раз частіше дівчина думала, що міс літа могла б стати будь-ким, і їй однаково личив би і робітничий комбінезон, і лікарський халат. «Чуєте?» – повторила Аліція. «Ми ж усі знаємо, що сталося». «А хіба що?» – обурилася Беата. Вона ж хотіла бути най, от і стала. Ну, а що найхудішою, то це вже інша справа. Аліція має рацію, гримнула Мілка. Моя родичка із цього видряпалась, але в її класі всі старались поводитись по-людськи, а ви поводитесь, як селюки невмивані. Не перебільшуй, Мілко, на селі живуть нормальні люди». Аліція сама була здивована своєю ворожістю. Решта теж глянула на неї розгублено, а мілка після нападу з боку союзника замовкла. Я розумію, Сара безпорадно глянула на присутніх. Якби наша Берта вирішила трохи поголодувати, це ще нічого. Але Дорота, відчепись від мене, Евеліна, яку всі жартома називали Бертою. Саме дожовувала вафлю, і це помітно послабило її протест А крім того, чого це ви зазираєте до чужих шлунків? Мілка певне знає, і я теж чула Аліція спробувала використати секундну тишу Що з анорексією не можна жартувати Дорота зовсім не хоче гарно виглядати Я чула, що причин у цієї хвороби може бути дуже багато і вони не випливають з бажання подобатись кому-небудь Тут Аліція глянула на псевдо Цуговського Достатньо того, що тебе не сприймають? Чудово, пані вчителько, перебив її розлючений Борис Краще не скажеш, тільки кого це цікавить Алько, на біології будеш так випендрюватись Озвалася Клара Доротина подруга Хлорелла принаймні оцінить тебе Так що не лежайся Ай справді, як це класно, коли в тебе є подруга Сара забула, що скептично ставилась до цієї історії Та ще й така правильна і співчутлива Знущально кинула вона Кларі А може про все це треба говорити спокійно? У класі стояла вчителька біології зі своїм вічним винуватим виглядом, проте її благальні очі вже давно нікого не вводили в оману. «У нас урок біології, сідайте», – нагадала вона. «Дорота справді хвора. На прохання її мами хочу познайомити вас із анорексією, аноркою, бо саме так свою хворобу називає ваша подруга. Вона її не любить. Зрештою, не знаю нікого, хто б зі своєю недугою подружився. А я знаю, – прошепотіла Сара до Аліції. Клара дуже навіть зріднилася зі своєю нещирістю, житиме із цим вічно. От побачиш. З ким? – пошепки здивувалася Аліція. – Ну, із нещирістю. Ось вам матеріали, – продовжувала біологічка. Це ваш перший урок підтримки. Уважно прочитайте ці сторінки. Це Доротин Щоденник? Борис глянув на назву. Так, окремі сторінки. Вона погодилася і навіть сама про це попросила, щоб ви прочитали. А тут, на окремому аркуші, вся важлива інформація про її хворобу. Сподіваюся, що ознайомившись із цим, ви погодитесь за ліцією. А потім протягом наступної півгодини вчителька за допомогою типових шкільних аргументів переконувала учнів, що вони мусять довіряти вчителям і жити з ними в згоді. Ніхто з нею не сперечався. Радість розміром із Горошинку. Це вже післязавтра. Раділа Аліція, повертаючись із лікарні. Був вечір, і сутінки поволі осідали на вологих міських скверах. Пахло дозрілими каштанами. Дівчина помітила, що час віднедавна почав бігти все швидше. Мчав, як велосипедист на фініші, і їй ставало дедалі важче поєднувати лікарню, школу і дім. Але в суботу годинничку пригальмуй. Благала вона подумки стрілки, які невблаганно відлічували хвилини й години. Приємно було йти з думкою, що з суботу о порі вони з Робертом питимуть гарячий чай. А ще раніше підуть до крамниці з музичними інструментами. Увечері вона сама приготує вечерю. Справжню! Клаудія дала їй рецепт сирників із брусничним соусом вийдуть не гірші, ніж у паризькому ресторані. Міс Літа вважала, що ця страва просто не може не вдатися. Вона приречена на успіх. Цього не може статися Люба, запевнила вона Аліцію, простягаючи їй подарунок – слоючок із брусницями. Власне, дівчина вже все старанно розпланувала, крім найважливішого – вона… Досі не втаємничила маму у свої плани, але збиралась зробити це просто зараз, повернувшись додому «Пізно ти повертаєшся», – мама відвернулась від монітора, і Аліція вразилася, помітивши її землисту шкіру «У тебе від цього комп'ютера очі, як у кролика», – сказала вона, цілуючи маму щоку «Угадай, на якій є сторінці?» У маминому голосі Вчувалася гордість, Проте сама вона виглядала зле. 83. 92, Дев'яносто Дорогенька, Там на тебе чекає вечеря. У вигляді чого? Аліція не хотіла образити маму, Але та відразу спохмурніла. Я купила овочевий салат, Якщо присмачиш його, Тим своїм базиліком буде непоганий. Завтра, я готуватиму вечерю і вже нині запрошую тебе на неї. А яке завтра свято? Мама була напівпритомна. Якби Аліція сказала, що завтра святвечір, мама б точно перелякалася. Саме про це я й хотіла з тобою поговорити. Може, повечеряємо разом? Я мушу дописати цей абзац, а ти їж. Потім побалакаємо, добре? Салат був жахливий. Аліція навіть запідозрила, що мама купувала ці овочі в Сари, яка власноруч все це перемішала і поклала в пакет. Проте радість від думки про завтрашній день не знала таких перешкод, як відсутність апетиту на сумнівний салат. Зараз Аліція радо спожила би будь-які овочі на світі, присягнулася б харчуватися ними до самої пенсії. Мама не чекала жодних відгуків, вона прийшла втомлена і у поганому настрої. «Певне, Астрид Ліндгрен у своєму нелегкому житті зробила все, щоб мамина книжка про неї народжувалася у справжніх творчих муках», – подумала Аліція. «Завтра до мене приїде Роберт, він хоче купити скрипку». Додала Аліція, огледівши подив на маминому обличчі Ну, то він до крамниці приїде, а не до тебе Мама позіхнула і Аліція наважилася повідомити найважливіше Я запросила його до нас на два дні Подумала, як це запросила Мені про це нічого не відомо Уже відомо, власне, я відочора намагаюся Ти запросила його вчора? «Ні, ще влітку, у бабусі, а потім ми говорили по телефону. Тоді я знову ж таки не розумію, як ти можеш ставити мене перед фактом. Існують певні засади. Я хотіла тобі сказати раніше. Ніхто тобі не заважав це зробити», – мама підвищила голос. «Пробач, але саме ти й заважала», – не залишилась боргу Аліція. «Я не розумію, ти запрошуєш чужого». Він не чужий. Пробач, але для мене чужий. Від завтра не буде. Завтра його тут не буде. І з мамою відбувалося щось жахливе. У тому на її обличчі поступила з місцем ледь приховуваній злості і зневазі. Скрививши вуста, вона ж бурляла просто валіцією каменюками образ і претензій, і при цьому навіть не дивилась донців в очі. Аліція раптом усвідомила собі, що такі ситуації вже траплялися. Так само прикрі вони продовжувалися в зачиненій кімнаті батьків. Тільки колись на місці Аліції сидів тато. Дівчинка аж ціпаніла від звуку маминого голосу, який роздирав на шматки впорядкований світ Аліції. Маленький ще тоді світ із круглим столом і під вечірком. Недільною прогулянкою і мріями про собаку. Мамина реакція була такою, що потому не хотілося більше під вечірку прогулянки з собаки. Залишилася порожнеча. Зараз ця порожнеча повернулася. Достатньо було, щоб мамин голос злетів аж до стелі. Дівчина зрозуміла, що якраз цей неприємний і в'їдливий звук і був найбільшим ворогом усіх членів родини. А найдужче Аліція дійшла раптового висновку – він шкодив самій мамі. Важко сказати, що зупинило чергову хвилю претензій, але раптом мамин голос зламався і вона схлипнула, а тоді розплакалася. Відвернувшись спиною до Аліції, мама ридала чим раз більш навтішно. – Не плач! – Аліції зробилося ніяково. Вона почувалася, ніби мама власної матері. І ця роль несподівано втишила її гнів і викликала співчуття. «Не думай більше про це. Я запрошу Роберта до Клаудії й тата. Не хочу жодних скандалів». І Аліція пішла до своєї кімнати. «Почекай!» Мама спробувала дати лад з куйовдженому волосю, і витерти розмазану помаду. Зараз вона нагадувала маленьку капризну дівчинку, якій не вдався черговий дрібний шантаж, і Аліція щиро їй співчувала, але не змогла підійти до мами й обійняти, не могла забути цієї несподіваної й нікому не потрібної сварки. Будь ласка, почула вона, перш ніж зачинити двері до своєї кімнати залишся. Я тобі поясню. Але решта слів, мабуть важливих, потонули в черговій хвилі плачу. І протиснутися в дірку від ключа вони теж не мали жодного шансу. Тож вони безпорадно зависли десь між матір'ю і донькою. Нікому не потрібні. Листи до себе. Я не розумію, як вона могла. Мало того, що від самого мого повернення Мама як вогню уникала розмови про Роберта То ще й так повелася І я почуваюся нещасною і ображеною Радість від Робертового приїзду Зіщулилася до якоїсь крихітної горошинки Яка муляє, ворушиться десь у серці І не допускає жодної приємної думки Я починаю розуміти справжню принцесу що на горошині. От тільки її горошинка муляла взадок І хоча це не зовсім шляхетно, але витерпіти все-таки легше Мама хоче зі мною поговорити? Цікаво, про що? Мабуть, намагатиметься виправити всю цю ситуацію Ох, як добре мені це знайоме Зараз посиплеться злива слів, якими вона пояснюватиме свою поведінку і від того, що їх буде так багато, я взагалі розгублюся. Починаю розуміти тата. Він теж не міг опорати з маминими докорами. І з її життєвими планами, і з цією дивною, болісною відвертістю, яка нікому не була потрібна. Хіба що завдавала страждань. Іноді я почуваюся просто жахливо, ніби на моєму сумлінні спочиває тяжкий гріх зради. Я чимраз частіше так почуваюся, завжди, коли хтось із батьків мене підводить. Тоді, і це для мене невимовно прикро, я починаю сумувати за місліта, саме за нею. Гадаю, за цим моїм почуттям криється величезна поразка мами, й тата, але чомусь мені їх ані трохи не жаль. По скриптум. бо, власне, як усе відбувається. Замість того, щоб приділити мені увагу, мама займається переважно пані А.Л. Найвразливішою літературною тіткою на світі, котра про дітей знала геть усе. Тим часом мама скидається на людину, яка про пані А.Л. не знає головного, що дитячі почуття важливіші за вигадані дорослими принципи, Як можна писати про А.Л., Якщо не розумієте того, що сама вона написала. Рубрика особиста. Аліція прокинулася з великими темними колами під очима і, дивлячись на власне відображення в дзеркалі, подумала, що вони заслуговують, принаймні, на драму століття, а не на звичайну суперечку з мамою. Човгаючи капцями, дівчина почала почалапила до своєї кімнати. Вона б радо залишилась там назавжди. Щось трапилось з тією радістю, яку вона відчувала через роботів приїзд. Аліція більше не могла відшукати її собі. Вона завжди прагнула справжнього щастя. Зневажала його фальшивий замінник. А яке ж це щастя, що зникає, ніби злодій, якого захопили зненацька на гарячому. Від самого спогаду, про мамині сльози. Аліція сіла на зім'ятій постелі, їй кортіло залишитись в ній назавжди. Певне, мама б навіть цього не помітила, гірко подумала вона. На подушці лежав конверт, звичайнісінький, якби не одне єдине слово там, де зазначають адресата – Аліція. Здивовано. Вона розірвала конверт і витягла звідти густо задрукований аркуш паперу. «Я розумію, що ти не хочеш зі мною говорити», – прочитала вона. «І мене це навіть не дивує. Та дозволь спершу попросити в тебе пробачення за те, що я не погамувала свого гніву і роздратування. І ти в цьому Ані трохи не завинила. Це я виявилася слабкою». Слабкість мене перемогла, бо під час нашої розмови я думала виключно про себе. Бувають такі дні, коли ми ділимось з рідними своїми проблемами. Якби під час нашої сварки ти запитала б мене про справжню причину вчорашніх непорозумінь, я спробувала б викрутитися, щось би вигадала. Сьогодні я це усвідомила, і мені зробилося соромно. Ти заслуговуєш на відвертість, і я збираюся щиро написати про все, що мене справді пригнічує. Останнім часом мені все дається важко. Мало того, що я розчарована самотнім життям і зовсім не вважаю, що розлучення із твоїм татом вирішило якісь мої проблеми, то ще й ти дедалі частіше знаходиш спільну мову із Клаудією. Спершу я цього щиро прагнула. Але пізніше, коли вас почало об'єднувати дещо більше, ніж звичайна вічливість, я відчула себе безпорадною. Мабуть, матері ревнують своїх доньок, але переважно в цьому не зізнаються. Учора я збогнула, що краще тобі про це сказати, аніж продовжувати тебе втрачати. Звичайно, ти можеш мене покарати і запросити Роберта до Клаудії, але можеш і пробачити. Якщо захочеш це зробити, Роберт міг би спати в моєму кабінеті. Я збиралася зробити перерву в роботі, і одноденний відпочинок лише піде мені на користь. Я люблю тебе. Мама. Із листом у руках Аліція побігла до кухні. Мама вже сиділа за столом. Старанно зачесано, хоча й досі в нічній сорожці халатику. Побачивши доньку, вона посміхнулася. Посмішка вийшла трішечки невпевненою, але такою милою. Приходив листоноша, тихо озвалась Аліція, і приніс гарні новини. Для кого гарні? Мама потупилась. Для нас обох. Аліція підійшла до матері і міцно обняла її, щоб обидві відчули, як вони потрібні одна одній. У цій просторі і такій порожній кухні «Я теж тебе люблю», – прошепотіла мама А тоді, відчувши, що втрачений апетит до неї повертається Заходилась зробити бутерброди Спізнилась на перший урок Та, незважаючи на величезні зусилля Їй не вдалося зобразити на своєму обличчі навіть тіні каяття Обличчя Аліції аж променіло від радості Тож в'їдливий фізик не міг втриматися, щоб не дорікнути їй у присутності всього класу. Вам, звичайно, відомо, чому ця панночка так запізнилась. За звичкою звернувся він до учнів. Так от, на відміну від своєї знаменитої тески Аліси, наша панночка не шукає країни по той бік дзеркала, зате розглядає в ньому себе. І, звісно, ретельний аналіз відтінків губної помади і добирання пудри призвели до того, що вона так ганебно запізнилась. «А шкода», – додав він, застережно підвівши вказівного пальця. «Бо я сподівався, що ця панночка трохи відрізняється від решти пустопорожніх дівчаток і в майбутньому стане кимсь більшим, ніж відвідувачкою Майбутня. Відвідувачка парфюмерій подивилася на фізика з такою щасливою посмішкою, що той махнув рукою, не би назавжди цим перекреслюючи майбутнє Аліції. Коли дівчина сіла за свою парту, Сара підсунула їй аркушика з коротким повідомленням – важлива справа. Стільки листів цього ранку! Аліція швиденько дописала на записці «ОК» і заходила сквапливо переписувати пояснення теми уроку із сареного зошита. На щастя, їх виявилось небагато, тож дівчина спокійно повернулася до сьогоднішніх подій і ще з більшою охотою до того, що лише мало статись. Дзвоник на перерву дівчата сприйняли з полегшенням. Обом кортіло поділитись новинами, і подруги знайшли собі затишний куточок на шкільному майданчику. «Як це до тебе приїздить гість?» – Сара докірливо дивилась на Аліцію. Новину про Робертів приїзд вона зустріла обуренням, якого навіть не намагалась приховати. «Ти нічого мені не казала, якби я знала, що ти так зі мною вчиниш!» – Сара Підшуковувала відповідні слова, але образа завадила їй договорити. «Я зовсім не сподівалася, що ти так це сприймеш», – знизила плечима Аліція. «Звідки я могла знати, що ти домовишся про побачення з Борисом і мене теж у це втягнеш? Мені б таке й на думку не спало». «Ти його ненавидиш», – кожне слово Сари було докором. «Певне, що я за ним не гину. Притакнула Аліція. Але не в цьому справа. Як ти могла погодитись на якусь вечірку, знаючи, що він із Дорцею? Але ж це неправда, Сара аж почервоніла. Хто це тобі наговорив таких дурниць? Борис? Вона нервово закліпала. Він сказав мені, що віддавна, власне, ще з минулого року хотів зустрічатись зі мною. Але ж, не зустрічався, бо ходив разом із Доротою на заняття з танців, підхопила Аліція. Про це ти теж не знала? Навпаки, ти не уявляєш, як йому вони набридли. Якби не Доротина мама, яка попрохала його ходити з Доротою на ці танці, він точно не вчився б танцювати якусь там сальсу. А ти знаєш, що він у їхній групі був найкращий? Старені очі сповнилися таким безмежним захопленням, що Аліція тільки зітхнула і відчула полегшення, що перерва нарешті закінчується. Після уроків обидві сіли на своїй улюбленій лавочці біля пам'ятника Реймонтові. Осінній перукар заходився фарбувати в жовтий колір старі клени, і від найлегшого вітерцю їхні листки сумовито і невпевнено злітали дівчатам під ноги. «Ну, я тебе дуже прошу!» Сара мало не благала подругу, вчепившись у рукав її светра, і Аліції стало прикро. «Будь ласка, якщо ти, бодай трішечки, моя подруга, заскоч туди на хвилинку!» «Я з майбутнім Вівальді на вечірці в невдалої копії Цуговського!» Аліція голосно засміялась. «Ні, Сару, пробач! Зрештою, Роберт воліє самотність, і я не збираюся стягати його до своїх однокласників». «Лише на хвилинку, на чашечку чаю!» – Сара втупилась в Аліцію наполегливим поглядом, і подрузі передалося її хвилювання. «Ну, може і заскочимо!» – здалась вона нарешті, проте навіть не посміхнулася. «На пару хвилин!» Розійшлися з різним настроєм. Сара пританцьовувала, мов кленовий листок на вітрі, і радісно, збуджена, безугаву тріскотіла. А ліція якийсь час ішла поруч, похмура й сердито на саму себе за те, що піддалась на вмовляння. Почувалася так, ніби її примусили поділитися хвилинами, проведеними з Робертом. А вже місяць, як Аліція, ладна була ділитися зі світом усім, що найкращим за умови, що Роберт залишився б лише для неї. Бо у своєму щоденнику вона вписала його не до розділу загальне, а до особистого. І це стосувалося навіть Сари.